Після цього я кілька разів набирав брата. Той уперто не відповідав. Сонце заливало кімнату, пил стояв, ніби збовтана рибою річкова вода. Я дивився за вікно і відчував, як опускається тепле нутро червня, торкаючись усього живого на цій трасі. Що робити далі? Можна було ще раз спуститися у долину, спробувати знайти друзів і знайомих, яких я не бачив 100 років, поговорити з ними, розпитати про справи, про життя. Можна було ще сьогодні виїхати звідси якими-небудь попутками, вибратись подалі від усього цього пекла з тисячою променів і спогадів. Котрі забували легені і сліпили очі. Найпростіше було, звісно, все це продати. А бабки розділити з компаньйонами. Брат, скоріше за все, ображатися не став би. Навіть якби став би, то що б це змінило? Особливих варіантів він мені не залишив. Можна якийсь час тусувати тут і кочою, доки тепло і щуки ловляться. Робити вигляд, що хочу допомогти, заливати бензин до фур. Але рано чи пізно доведеться мати справу з документами, податками. Усім тим мотлохом, якого я сторонився все своє життя. Тепер історія з реєструванням фірми на моє ім'я видавалася дивною і нерозумною. Брат мусив все це передбачити. Він, на відміну від мене, все завжди прораховував. Навіщо йому було підставляти мене? Я так і не зрозумів. А головне... Чому він тепер зник, нічого не пояснивши, не лишивши жодних розпоряджень? Мовляв, роби, що хочеш. Хочеш – продай усе, не мороч собі голову. Хочеш – віддай бідним. Перепиши контору на дитячий притулок. Хай собі самі заправляють бензином увесь цей ковбойський автотранспорт. А хочеш – просто підпали цю будку разом із свідоцтвом про реєстрацію і їдь додому, де на тебе чекають вірні друзі і цікава робота. Але він жодних розпоряджень не лишив. Просто зник як турист із готелю, витягнувши мене непросмовані сонцем пагорби, на яких я завжди почувався невпевнено ще з дитинства. Від перших спогадів аж до останніх років, проведених тут, аж до того прекрасного осіннього дня, коли ми з батьками вибралися звідси, коли наш тату відставний військовий, нікому не потрібної армії, отримав житло поблизу Харкова, і ми поїхали. Брат тоді лишився, не захотів їхати, навіть говорити про це не хотів. Від початку сказав, що залишиться». І, здається, так до кінця і не пробачив нам тієї втечі. Відкрити він про це ніколи не говорив, але я завжди відчував відстороненість із його боку, особливо по відношенню до батьків, які здалися і покинули цю долину з усім її сонцем, піском та шовковицею. Він залишився, вкопався в пагорби і відстрілювався на всі біч, не бажаючи поступатися своєю територією. Нічим не виправдана впертість, котрі я ніколи не розумів. Це нас і різнило. Він здатен був до останнього чіплятися за порожню землю. Я легко поступався порожнечею, намагаючись її позбутись. Зрештою, життя все розставило по-своєму. Він сидів в Амстердамі, я застряг на цьому пагорбі, з якого здавалось. Видно було кінець світу, і він мені відверто не подобався. Коча зовсім знесилився. Сидів на катапульті і ліниво відбивався від водія, якогось свого давнього приятеля, котрий так само ліниво намагався підбити кочу до подальшої роботи, себто заправити його перед далекою дорогою. Я вийшов на двір і заступив старого на його бойовому посту. Сонце пахло бензином і висіло над нашими головами, мов бензинова груша. Робота внесла в моє сум'яття певну розмірність та впорядкованість. Коли тобі є чим зайнятися, ти менше думаєш про коридори майбутнього, якими так чи інакше доведеться пройти. Я допомагав компаньйонам. До вечора крутився під помаранчевим, червневим небом. А ввечері Коча дістав консерви, забив пару папірос і одягнув мої наушники. Ми сиділи під яблуневими гілками, мовчки, розслаблено. Відчуваючи шкірою, як спадає сонце, і від ріки поступово піднімається свіжість. Коли зовсім стемніло, травмований почав збиратись. Мився під жовтого кольору пластмасовим рукамийником, поливався парфумами, одягнув свою піжонську білу сорочку і спустився в долину до золотої електрики та бускових тіней у прогулках, де на нього чекали і його коханки, відкривши вікна в чорну і свіжу ніч. Свіже повітря і солодкий драк робили сон глибоким і розміреним. Ніби старе річище. Шкіра розпалена сонцем, до ранку охолоджувалася, хоча простарадла, ще довго зберігала тепло, яке передавало З Зранку коче підіймав мене своїми байками, зготував сніданок і вигнав на вулицю чистити зуби. Все це нагадувало якусь дитячу туристичну мандрівку. Я зовсім випав із часу, несподівано отримавши відпустку, круїз на бензозаправку. І тепер дещо ошаліло, блукаючи поміж скатів, оплетених травою, та і ржавого заліза, в якому ховалися птахи. Травмований дивився на мене так само недовірливо, проте не надто сурово. Наступного вечора, вже в середу, знову дістав м'яча, виніс із гаража дві банки з-під фарби, і, поставивши мене на ці імпровізовані ворота, довго відточував удар лівою. Дехто з водіїв мене пізнавав, вітався, питав, як справи, чи надовго я іде мій брат. Я уникав прямих відповідей, говорячи, що все нормально, хоча розумів, що говорю нещиро. Зрештою, кого це обходило? Четвер по обіді з'явилася Ольга. Приїхала на своєму скутері з великим плетеним кошиком на плечі. Кошик бився об кермо і заважав їхати. Ольга легковажно обігнала фуру, зіскочила з траси і, примчавшись до заправки, виролила перед нами. Ми з скочою сиділи на кріслах і відганяли навязливих ос, що крутилося навколо, заморочений запахом тютюну та одеколону. Ольга зіскочила зі скутера, привіталася з скочою, кивнула мені головою. «Ти ще тут?» – запитала. «Так». – відповів я. – Вирішив взяти відпустку за власний рахунок. – Зрозуміло, – сказала Ольга. – Як там твої друзі? – Які друзі? – На джипі. – А, ці? – Прекрасно. Виявились надзвичайно милими людьми. – Серйозно? – не повірила Ольга. – Крутили мені музику, пропонувала товаршувати. – Ну і як? – Музика – гівно. – А товаршувати? – Я думаю. – ну, -ну" – холодно сказала Ольга. «Ось, Коча, тримай!» Простягла старому кошика і пішла в гараж до травмованого. Подякувати Коча не встиг. У кошику виявився свіжий хліб і молоко в пластиковій пляшці з-під Кока-Коли. Коча задоволено відламав шматок хліба і схопив його своїми жовтими і міцними, як у старого пса, зубами. Простягнув мені пляшку з молоком. Я відмовився. Скутер виблискував білими боками, швидко нагріваючись під сонячним промінням. У долині було тихо, між дерев снували птахи, ніби намагаючись знайти в повітрі найменш прогріті ділянки. За якийсь час із гаража вийшла Ольга. За нею, в робочому одязі, витираючи шию білосніжною хусткою, пихтів травмований. В руці тримав якісь папери, які, очевидно, що й не отримав від Ольги, незадоволено розмахував ними і намагався щось їй пояснити, але та його навіть не слухала. «Шура, – сказала вона, ну що ти від мене хочеш? Травмований зі папери, засунув їх до кишені куртки і, розмахуючи кулаками, зник у гаражі. «Що там у вас?» – запитав я на всяк випадок. «Нічого», – коротко відповіла Ольга. Сіла на скутер, завела його, посиділа так якусь мить, заглушила дві годи. «Гермене», – сказала, – «а в тебе зараз багато роботи?» «Загалом багато», – розгубився я. «Але ось саме зараз у мене перерва. Давай сходимо на річку», – запропонувала вона. «Хоча?» Звернулася до старого. «Ти не проти?» Коча на знак згоди зробив великий ковток. «Ну то що, ти йдеш?» Ольга знову зістрибнула зі скутера і рушила схилом вниз. Мені не лишалося нічого іншого, як встати і піти слідом. Вона йшла попереду, вишукуючи стежку приміж густих кущів терн та молодих шовковиць. Схил круто обривався. Трава забивалася її до красивок. Під ногами ми готіли дві ящерки. Я ледве встигав за нею знемагаючи від бігу крізь розпечене повітря. Зелені ставало все більше. Долина то виникала з позависоких гілок, то ховалась за ними. Кілька разів доріжка просто щезала. Тоді Ольга легко зістрібувала в траву і прибиралася вперед. Зрештою, я не втримався на ногах і покатився вниз з гірким полином, проклинаючи все на світі. «Ей, що там?» – гукнула Ольга звідкись ізнизу. «З тобою все добре?» «Добре, добре!» – незадоволено відповів я. Мені не подобалось, що вона помітила і мою втому, і те, як я закотився в ці трави. І те, що я не витримую темпу, який вона задала нам ще там, на горі. «Ну, давай», – думаю, – «підійди і подай мені руку допомоги. Для чогось жити мене затягла». Але вона не думала підходити. Вона стояла десь унизу, за стеблами. Невидимо її розпала набігом, стояла і чекала. Тож я мусив підвестись і, вигрібаючи з кишень пісок, рушити вперед на її дихання. Далі йшли мовчки. Річка була не так близько від заправки. Простіше було спуститися сюди трасою. Але Ольга вперто оминала дерева і кущі, придиралась крізь бур'яни, перестрибувала через нори та ями. Аж раптом доріжка урвалась. Унизу, просто під нами, зблизкувала річка. Ольга ступила вперед і, ковзнувши крутим крадійним схилом, легко з'їхала до води. Я преречно скатився за нею.